דני ויוסי, טכנאים. רוברט ואילן, סטודנטים. מיכאל וגבריאל, תלמידים. משה ואברהם, מורים. דניאלה ויוספה, טכנאיות. רוברטה ואילנה, סטודנטיות. מיכאלה וגבריאלה, תלמידות. שרה ורבקה, מורות